Wa lisanen dhakiran wa shifaaen Min kulli daim Wa hifzan li kitabike Ja arhaman rahimim Gjëmatin dherë shumë para Se të cilohem dherësën e sotë Dhe kam një kërkes Asha detë Nëse të dhe në gjami Janë prezent një numër shumë i vogëli gjëmatit I cili kur të fol e hoxha E dhe ato folin ka pak Kej gjamiat këti let e ka Ju lutëme Njerëzit të cilët folin me një një qetërin në gjatë dërësit e dinë se folin shumë ullët edhe nuk damtoj. Kjo është punë shumë e kotë, edhe është punë shumë negativë. Kërë të folesht me sëshinë tanë me një së dvogën, të adisht se të vesh i hojës venë sa një elefantë. Ju ljutëmi që gjatë dërësit kërë kësh mështë ta komenton asë një gjojnë, kërë kësh mështë ta komenton asë një shembol me sëshinë e vetë, edhe është shumë e nderit u që gjatë dërësit shumë me shoqin të folësh një gjithë fjale, a shumë e ndërët ullë. Këtë kërkejës e kam për sëtë dhe me për gjithë vërë, fjale atë dërës dhe të të koncentrim. Me ndëgjume dhe mendje, atë që njëri me mundë dhe shumë të noja, në e prezenton në gjami. Bismillah i Rahman i Rahim. Inna Allahe indohu wa ilmu s-saah, wa ja'le momate, wa junezzilu l-gajt, wa ja'le momate l-arham, وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ويقول تعالى سنريهم آياتنا في الآطاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اكتوتي آياتا يعني آياتا نتسلم بطاعة دائما تون نصد إن شاء الله ما تدري ستشنيه ذوك ألوت الله جل جلاله وجل شانه جماعة التون لت اذ مير اذ مار kja është bëndë me gjithë musafirë prezident gjamië, insha Allah, edhe duke e luëtë Allahu Jelle Jelalu që namazin edhe ditën e agjerimit sodit prej neve, ma në fundë, kabullë të banë, insha Allah atej që ka me e të banë let edhe të prallon prej neve edhe gjithë umbetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam tema jonë gjamië mas namazin gjënjes është hapën Kuran i Kerim i Mrekulli sot pjesëa jonë tema se ka e mninë se Allahu Jelle Jelaluhu duke ellar tu duke nderu duke aftu njeriun ja ka fal dhurat nga ane e ati instrumenti i maqma me te cilin e ka dallu nga prez do krijete çka i ka fal ka thon Kurani i Kerim wala kad karanna bali adam kun diyal adam prez do krijete qi kam kriju e kam dallu me çka me men ukri ka gakt me sku me men allah xhenze zelali u ke vetir apo ka don diska po e ka oligjohemi në instinkt me të si në mire në vështë ato dhe i bojnë punët e veta, kur se njeri u gjë ka dhonë atësit mendore, e ka bon der, e ka boj i kram, e ka boj respekt, e ka madhru me ta, e ka zbukuru, e ka rrit, edhe i ka thonë, ja, hapsira, edhe nën hapsira, edhe mbite, ashe jotja. Edhe i ka thonë, kur anikërim, se në rihim ajatina til atak, o ti emfosihim hatta jetë bejena lehum annahu lhaq unë në ditë prejderë se me të qenjes këta jetë e preka ma dhe të me prekem pak sëllë insha Allah do të prekim pak më thalë me vejllat e tonë atë komenti a thonë Allahu gjelle gjelaluhu unë ditë pas dite me këtë kurani kerim njeriut do të jabajt mundur studimin a ti në horizonte nuk ka thonë horizont sa është mdukët e ka prunë shumë së horizontim në horizonte do të thotë fushat e studimit kër njeri una menë qër në këtë botë janë atë shumë së aqë ata mëdë mërtët janë taku fië në fërlëti vë së dhime më që keme ibojë njeri e keme haqë man të fundë mar tër të një rezultat ahe rezultati jë të cilin e keme haqë mar tër tër të ahen për në ashtë që të ta dhër të qërën që pof ladnë kërësij anë shqya la Allahë jellë jelë ju, jellë shënë që fërën sënurihim ájëtina f Dheri të të vërtetohet se kjo fjal Ashtë haqë al, fjalë Allahu Në horizontet Qka ka me si ju njeri u në horizontet A i ka shku dheri tash burat ndëruar shumë larg A i ka shku në hon Në esër do të shkoj e do shtë anë mërë Masë në esër do shtë a do shkoj e dhe më larg Me pasë e qka ka qa shka Njerëzit e përdorin të na Kanë drejta e përdorin njerëzit të na Kanë hip në hon dërshë, Nuk kanë hip në hon Kanë zbrit në hon Nuk të të shiipat, se nëhon nuk hipët të zbritët shkënstarishtë. Katunar që hipët, se katunar jeshe honen përpetë. Në realitetë ajo është kënstarishtë të poshtë. Pra shko zbritët nëhon edhe nuk hipët edhe është punë shumë e lepë. Pra ato njerëz ishka kanë menë. E ka vërtetu Allahu gjëlle gjëlenu në Kurani Kerim. Ka thonë, ja ma asherël insi wal gjinnë. Inis të tahtumë anë të nfudhu min aktaris se mawati wal ardë. Fë nfudhu o njeri e dhe gjinnë Ju të di palët, në qovë se e studioni, në qovë se në mënirë studiozë e shkoni, në qovë se shkoni në mënirë shkencore, edhe u në një kokën bifletore, në bi liber, në bi lapse, në bi vizore, edhe e studioni shkencëtarist, ju në hanë, ju mundi bon me shku për të hanë, s'ka problem, kas. inis të tatatëm e më të nfudhu, si të mundi me udha për e toë, këse me shku për për për e të post, hëtmi, le të nfudhun, e kam gëllë kurani kërin nga thonë, e pa Se ta vërtetojnë sekretarisht Kur'ollin. E Jubia askei, hasni përse hasni hapsin. Ka thon Kullin nuru ma'a fi semawati wal ard. S'jugjona hasima. S'jugjona hasima as E Jubias. Derin ciel naltas e Jubia, hasni nuk ju ndalën kush, ama me vitori. Në rregull. Asal wafi anfusuhum. Edha Jube dha vetëun. Keni disa argumente shumë trasha, me vërtetë ju se çfarë hasë Allahu xhellaluhu ju i ndirin dinin e vërtet. Un do t'i thakë do të vogla burra sot. Në vetë tin ton, disa shenja me u kthit Gjell Allahu Teala dhe Zelalu. Asnjë nga organizmin e nonës, të organizmin e gruas, në organizmin e fëmijës, e, e ka njëin Rahim, ndonëse mitër po i thojnë këngëtarish. E ka njëin Rahim. Telnura kunitha thmiu edhe rritet në 9 muaj deri të lindë. Ai qol për, telhura mështërse, më e njëjët prej nënë kur kemi qenë barku në barkun e nonës. Ma vasia sa i telhura gjëmatin dërshëm është tani pasmarki hekrit kushe ka po është tani pasmarki hekrit kushe ka po prejse të njëse të smi ju apna e deri sa të linë dhe natën e fundit tigaura, Hul, a hulsia është nah shumë ma hulë se letra e testës të sigarës të më falëni madhësia tani pasmarki hekrit hulsia ma hulë se letra e testës let dhe onës shumë ma hulë, për disa harë shumë ma hulë Deri sa të linë 10.000, atë natë masnonë mujve, rritët për 24.500 herë. Me mërë dhe bërë, 24.500 herë. Pëse s'plasë kjovë, me qatë hëllësi në filimë, për 24.500 herë me rritë, pëse s'plasë kjovë, pëse s'shkoqët kjovë. Letrën e tasës dëroni që ka ke me veti, me mërë, me zgatë, me rritë 24.500 herë, sa sigara i marënë, edhe 24.500 sigara i mështjelë. A më në mërinë këta, a më në banë? Atje ku punon dora e njeriu, çu shtojë anjënat e doptapura, ku punon dora Allahu dhe Xhelaliu jonë jan shumoder, jonë jan shumën tërëstan shumë ku ka prjek Allahu dhe Xhelaliu. Ku ai ku i dërtin e vë, ku ai është mbikëqyrës, a jë çdo gjënat që zë gjënat ka ndigjesh, në as e çudit me mu para çka koran i kerini kurta për dorë mi fjallën e vën. Ne avëm kë ka për dorë as mucize, as mrekulli, as gjë e falhas me mu. Zaimla një instrument shumë i vogër një instrument shumë i vogër i të li ka punu në organizmën e në halës salamit pashkutën jeku 950 vitën e ra, pa problem të të i zhënë, përinë, të li ti e të xoqëron për i lingjës dhe rizdekje ti hanë a i punon, ti punon a i punon ti flanë a i punon në të gjitha rast të të shkat dush bantik zosh a i kshirë punën e vetë ti e nosh, a i zemë dhe a jo kshirë punën e vetë në roads, të zdo rast ti jenë, përinë, jenë përinë, puedenë, mra, punë, ti jenë punë ti bishtiform me bomonal me tie me hi zaim rasmazi kur tipin ti e kanë ha ti e dis kax zon kanë harë ti kur babajot sot sot e ke rin me vadit filanor e shkon te vadit ti bova hashër me art të spija e me nuk ri nje asnik fak ai babajot e kanizni gjallë me ka nikashën e buk e kish vadreni me vadim çetrin me shkon e vadit edhe atar, e vator gjithnatën e lumë thun sabam sot nuk kam me bon kur xh kurd me stespi ja më i dashuri mik ka hetën mos i bën taji hetën mos i rrin kom hetën mos i thon prati edhe ban der edhe jetu flet e ban der entu flet ke drejta zemra jote se qshire keta s'ka ki pati ku i kon ajo i qir funde veta kush a shmbik qir kush a shkriju kush a ishka shoçron keta kush a shmbik qir si as krijuzi i cili ti e don shom edhe kët instrumenta kafal me pasjen zemrat me bleve xhamati dashur Me pas qenë zemrat me të bleme Me pas qenë zemrat si këputër Me pas qenë zemrat si këmishat me numra Allahu Akbar Ato njerës qka e dinë se të kim njetë Do ta ketë ketë vlerë të modhe Një herë e vlente dhe për gjithë mund Kishte me qenë manipulimi madhi trektorve Do kishin me ufikë të tablinë një zemrat Do me dhe të zemrat kishin më ugo milionera Allahu gjëllë e gjeralu hëne dhe në ka dashë shumë ropë të ratë i ka dash, atë shumë at sa që të mlojat, shka zbanë pa to, jam kafanë. Jam kafanë, jam kafanë, qëta, jo, kjo s'ka me dalë në pazarë, kjo s'ka mu shqitë. A tje ku s'ka di, a tje ku s'ka fe, a tje ku s'ka islam, a tje ku njerëzit nuk njotën Allah, a tje në kalkutë, për shembol, njerëzit ku ka në ardhë në atë përresën e kashore, zbukës për me me të gjallë, shka po shesën, si momentalis 1.500 dolar bubrekin, kush do me e ble me i quë bukë thullëve. Kush do me e ble veshkë, 1.500 dolar tema. Mi avon një smutët, mi quë bukë thullëve. Edhe kësipun ka ndunjo, e ka në vetë një djetarë të madhë dhe gjithë, shka thunë për faljen e bubrekit, një një, një qëtërit, shka thunë ti, islami shka thunë për këta, e thunë Rahmetën Hanqa, a përgjish një djetarë ka thunë, Rahmet Ahmak, shështu ka thun Rahmeti ahmokit dhimik Ahmokit bu ban rahmet Këto gjona nuk janë gjona pazari Të gjona nuk shita nuk shita nuk shita të vëshin Jak shin prajë njënjë të vëshin Joni hësë ka të pata sheshune Kam njënë nuk shita nuk të gjona Këto s'janë gjona pazari Këto vëtëm Allahu gjelle gjelalu I fal, i jep aje I dhe mos, kallu i me këto Allahu gjelle gjelalu Hujelle shë anuhu prej gjonave që i ka falë një rjutë, edhe në përmeta pime e ka therë me gjithë Allahun Gjellelu Ashtini, ka sa në shqeqa. Aqë mjetë dë bukur kam gjonë, anë i dibile. Aqë mjetë dë bukur kam falë. Sa që me tërta kam gjonë mundur me falë vijen më të lartë, të horizonteve, si kur ilë zitë natën për shemblë. Shumë lartësit lartë me i pati, ama mështë me pashë ka ka munë në zemërë me i pa il zitnatën në atë larkësi, me i pa babën e venanën në balë me i kshirë, me i pa haqien e venanën në balë, me i pa qabër, me i pa kurani kërinin, me i pa ule mabë, ama mësë me e pa qëka ka mun mund zemërë. Si kur kjo të keshë shenë e mundë, si kur të keshë shenë e mundën, e Allah u gjëllë në gjëllë u mua me mba pasë hek përë dhe nërëtije, e me e pa një ani qetërin zemër shka mendojmë. A dhe thoni, a keni, guzi, a keni durim Jemë atë ndarshë. Kto kish më çën puni i botës? Vetëm në ai pa selallahu xhellaluhu me të sinë e pa çka ka në zemër ndaj meje, edhe çka ka në zemër ndaj teje, për një kohë short, s'kish më me mat ma nas ni monir. Me ni dikush në botë fjalën selam aleikum, nuk kish më përshëndet ma kush për i kërkan, për s'ka stë një diçka vaj në zemër ndajjani çetrit janë shumë e vogla. Një diçka vaj në zemër janë ndajjani çetrit janë shumë rrezik. Nuk ban me pa, unë shka ke në zemër të onë ndaj me, nuk ban me pa. Ty bës t'i këfa runa zërët, me aqel dë njonit zemërën, ka njëzë të me aqel zemërën, me pa, shka me ndonë për mëllë e kupin, runa zërët, me runa zërët. Qështë të dërët, zesh qikimë u konë mës t'i shkonë, së ka këti. Qikimës ka për s'më, kina mërë në qapë. Mërë vesh njoni shka ka thonë, njoni shka ka thon Atëvon kush ka qejf popull i shqiptar me liru dut mallaj kupin me vrah. Ja. Në mëneve për mëneve. Allahu tejalaluhu vejalal sanu dut me ibah hamd khusus, special hamd dut me boti si neve kët perdën ai kam shëj. Atëvon nasit ama xhazën kishë karen kur ta vëzitesh. Nasit merr fal merr, po kur dinesh në pazar, kishë ku i des kupen shpros pas sulit. Mna së si i të meri Amat shire fletorën edhe mësusin Në balë ku të spjegojë të drasazez me respekt Këshire në në në dhe babën Në balë a shibadet Këshiri ulemat në balë a shibadet në veti Shkoj me këto si këshire qabën Shloja së i të asit A shibadet në veti Mëso kur anë i kerimin edhe sunetin A shibadet në veti Të zatish ka akëb la me to Amaruna zot Me i pas bon zoti A shpucishëm Me dhe portu në zemrën i janë i qet Alhamdulillah, do të me i ditë Allahu Jelle Jelalu kërës do punë saliminar Këto ishë njëtë dijonat vogla Tash përkalojnë në ajetin e parë Në thurët Luqman Në realitetë ajetet e fundi Në thurët Luqman për pa i pari Prej ajetet e shë e kemi shënuna këto Janë do punë Gjëmatin gërshëm Të sinët Allahu Jelle Jelalu Në përmet mendës falun hedije njëriut I ka thonë sa më stë gjua dhe Bani me ta Resultatet e tua këna shumë me ta Jam do pun. Në ke dinë që Allahu Kurani ka fang, po i Kënd ka thon. Po jam thek disa pika o njerëz, mos u ndiko. Kto s'keni me ditë kur. Çfarë do të thekim tash? Kto s'keni me ditë kur. Pra, nat ajet, nat fjalt Allahu xhalla xelalu ve, ti na shmojiza. Ku zoti xhalla xelalu ve foth, çtu m's prek. Se kto s'keni me ditë asnjëherë, nuk ka me long kokën. Do thot, na ka liruar prej disa gjerëve, prej disa punëve, mos humb mi koh. Njëri sotit, edhe në të rastin e ri resortit edhe ngëjona për ty. Si ta ket paua? Si ta ket paua? Ka besu. Si mos ta ket paua? Ka thonë kjo fjalë vërtet, mos e shpejë shpunën. Kto janë materialistat mendi joni? S'po e shoh punën? S'po kapën, nuk do kalon në laboratori? S'nash kjo për njemë. Ose, ka thonë, jot, pra, ta shohësh këhen sa skapo hop netën, e unë do të presni pra. Çka thon ti? Sa duhet me prit nga muslimanët dherit nga kazdoj shkensa se nëvorë nga vesin? Sa duhet me prit a duhet? Edhe sa duhet me prit që nga të betoj se nëvorë nga vesin dherit a folë shkensa e këzaka pjallë nga vesin? Nga duhet me medë kësu bura dherit ditën e fundit kër e ka po Allahun jetin e vetë që kjo bëtë të more fun dheri atëher duhet me nejnë të retuar edhe shkensa kur për të nafon se nëvorë për një me për të vetëshin? Po këta kështë, këta feja e di këtë punë, këta e di islami këtë punë apo jo. ajo, oj ka thonë neve në vërë në vesim, u kri, që e ka im njën kjo, e ka im njën besim, pra disa gjona kanë dhvume në bazën e besimit, e disa gjona kanë dhvume në bazën e hulumtimit, edhe hulumtimi, edhe besimi janë din, edhe hulumtimi, edhe besimi janë shkendës, pra s'ka nevoj me da gjona, kejtë së janë një gjona. ديت اجونا تسنيت الله جل جلاله قال فون كتو سكامه برك قال فون ان الله عنده علم الساعه كور بوت ديتا كيا ميت كور كوروبوت مار فون قال فون الله جل جلاله كتا ديون نيري مسلو كوكن ربي ام مسلو كتا دات اديون يسالونك عن الساعه ايانا في مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها Fisintia Muhammed qura thi taqiamet jehu do bishi rasullallahi vai shin kalzona kurbaneti taqiamet ta fi ma anta min zikraha ya muhammed ti nukdin jaha per kedat kjo dat ashte un suratul ahzab jo kan suratul nafia suratul ahzab yesaluk an nas an as sa kul ilmha ind rabbi fisintia per diten e qiamet thu allahu jalla jalalu ka taadin aye din kjo kurban ndregull ska pa zon zorje ato bash per diten e gjykimit me pyet Jo, ato e bishin se ti s'e dim se asht puna e Allahut, po e provokojshin Rasullullahin alayhis salam me pyetje, ndoshta po thot filan datën, tonë ti thoin eh, a pesh jaku po rën, se nuk ka shpreh ikushtave pejgamberit me ditë. Çi kët kishin thënë mos m'nisëto të pejgamberin alayhis salam. Mos po thot, eh? Mas nini e pashin vetë bodit takë ametit. Por atë çkaq Rasullullah Rasullullah alayhis salam ja çoi Zoti Djibrilin një herë në safër, edhe ja paraqit disa pyetje. Prej pythjeve që i parashtrej sa ja Muhammad A khvirë një anë sa Kazon kur bërë ditë a kiametit Sa mel mes ulu anha Bi ale me min e së il Nuk a e sa i qipo pythet ma i ditur sa i qipo pyth Sa pyth si këtë pun e di ma mirë se unë Unë se di tha këtë Vësë unë mënë i di shenjë atë ditës kiametit Une i di alametët E ditës kiametit kër jam Po kazon më për alametët pra Sa në tëlli dhe lë eme të rabbetaha Sa në ona kur të alinë dhe zëtë një Kurta lind e Zotnien, ku e lindona Zotnien, e lind. Në kohën tonë e lind nëna Zotnien. E lind nëna mretnëshën bile. Çi ka i thotë nana Zva? Nana, pothu se çe Zotnien. Kush e ka lind këta? E ka lind nana. Djali i thot babos, sëdi volanë, sëdi, stat se ti olomë sveto, rozumesh? Sëdi stari, sëdi. Per ku i konmati më mgalzën mua i kon te Buenos Aires me vleni ka babos. Në martan ikon bujanoz nikom e bleepom gjallën mohabet unë në minhen kam zater. Oh I am going to the garden. Kë shik shiku kanë kanë kë. Kë kanë kë shumë larg. Interesant sa e larg ka spodimë ardhmë. Çaq larg ka skuçi mos spodimë ardhmë. Ki has mish ka i thot babës rriti se të din xog. Kto janë zotnit të cilët i linë nona. Zotnit e vet. Kto ço është këtu këtu këtu ka thonë ashtë, janë shenjat. Kto janë këtu këtu as dita ke ameti. فالرجال عليهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس اثنان من امتي لم أرهما بعض دي كورتيشيف من زوكات يكي ان كون تيمه سي تشيف من زوكات شاديتو ديتا كياميت ادو صون جانا دو دي غروب كافون النساء كاثيات عاليات رؤوسهن كاسمه البخر افو كورتيشيف نيغرا كاثيات عاريات مايلات مميلات كصون كورتيشيف نيغرا زوكات janë të veshun atë vdeshura, me vetë ajo e veshun, sotë shka kam, me shiqua ashe veshur, ashtë total e vdeshur, për shka kështë e ka zbulu, ma shumë se sa ka drejta prej trupit vërë, edhe në me i letë, kërthet e këputët midis, mumi i letë, e thirë dhe qetërën me e si vërë, banë konkurencë, banë reklama, be, me, me hëtë dhe qera të ashtu, këputët midis kërthet, me i letë, mumi i letë, kërthet e shlemë frizurën ka një një anë edhe e lakon kokën vend se drejt kokën me majtë e lakon kokën për të të pravoku njërëzit me dhemra s'futa në rrugë këto s'janë fjallë të mija këto i ka fëllë zotri u paranimje 400 vetëve në Medine këto kur të shifë një ditën e kiametet e kini ma zderë e ka vazhdu hadisin, ka thonë vërre gjelën, alejhin sijatën, ka dhëna bil bakar jë dridhune bëha nës edhe kërë të shqipë një grubhura e kanë ka një bisht lopë në kuk i rej njerëzit me ta kërë të shqipë një grubhura ka një bisht lopë e kanë në kuk i rej njerëzit me ta njeriu e, ref, e rap njeriu në rrug njeriu i bjen njeriut në rrug ma shumë se njëre e rapin nja qa dite e kini dite në fiamet ka thonë në datën se di po shenja t'i di wa junez zilul gajt allahu gjellë gjellë ka thonë këtë datë në strak, Kur s'ka me ndonë, që dhe një shkenstar, ka me na thonë, edhe 10 dit ka merë dita gjikimit. Kur s'ka me ndonë, përshka këta Allah e ka ndaluë këta me thonë. Dhe në vajunet zilu lëgajtë, Allah u zemë në gjelalu e din shi, kur vjenë, më një harë njërë s'ka apetite me pyjtë, po metrologët, ato kohën, s'ka pe kalzojnë, s'kohë aso dhe nësër, parashikimin për një ja, parashikimin për një mujë, Gjohapura Ashtë realitet prej realiteteve që një shkendës meteorologike edhe seizmologët edhe në, në të zvistojnë në të pëmëjnë në sëgjojnë Ashtë e lirë këta kërani kerimi nuk e, e ka ndalu Në të ketë sinoptik së prishpunë së are Por ato të dhe më fuzë se të kalme bë bon, Ato nuk kalme më mëjt asë një harë me në tregu në të dhe minut në esër janë në shqivi Ato asë një harë se kalme më sa pika shi do te bin. Ata asni arkan me muj ben atregun, cilin minut do te nalle. Ata asni arkan me atregun, sa litra uji do te bin ke boton do ta vin, ama nkoriten e vadi park, ko e kan vuzon 18 litra në kvadrat, ama sa katrori ka perlashive, dhe sa litra kan raket, Allahu tejalaluhu ka funki ashe hem ja. W yunzilu l-ghayb. Un papus ne pitje, per ko njer diçka mendojn se metrologja, pa metrologes si thoe. Kan dishim Sa herë verës në kanë quë varëgat me imlevë, të në menjë rapishman, shka ingrajnë të mbëam. Sa herë në kanë quë skellët me imlutën e me ishtë lukë, ska kararë, ska, Pre, oceanëve, në regu. Po për për për për për për për për ruzumit të kësorë, sa shruj për qimë, sa fanë, 75% apo. Njërën i për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Kuj i duhet qëja i shimi përmi deti mu kontët? Që që ki përna duhet neve në farë? Qëja i përmi deti që i dhënë dhe, kuj i duhet aja? Denizit i duhet shime edhe dit? O shka kanë melë a gje? Kanë meluja, po i kanë maru med, kanë melë asat? Jodhullahu jam i dhasma. Allahu jelle jelalëm ka thonë, Rasullahi ka thonë me një hadisë, Jodhullahi melë a, Doira Allahu Jellaluhu Jellaluhu wash-filat. Tash mbushur, arai ta mudkhala. Ma za khalaq, ma za anfaqa mudkhala as-samawati wal-ard. Asbu shab doira ti sa ka von prej kur i ka kriju cillet e ato kata. A yap perndeti, yap perpadeti, yap mën. Çka i durr ghurvet himallaj shimi. Çka mënë nat nat gura djë. Çka mënë mont blanc thumukonta di. Kur jos melët, aje bien shumë shi, aje bien shumë bor a dhe bien shumë materiale te lidhuni eriut allah jalla jalaluka thon dora jeme kur treke ban vetem mir dora jote kemi specgu por dersi prej densave kalume çka ban dora jote kur treke do u jones dinu lgaif asbona jeme kur bien si sa bien si a do bien si vet a do bien si vet asbona ket e allah jalla jalaluhu le zar wi ya'lamu ma fi al arham keda ka thon un e di dhe askus ti trokosh çka kaon barkun e nonas as fjala per fmiun barkun e nonas se cilin ska lind hala Un e di që ka ka në barku në nënës Këtu e kam një problem prej problemeve Un s'kam problem po, du t'ashtë qeroj si problem Kus ka qenë ndërës kur tham se Kuranikerimi kundrështohet me shkencën Në qovë se një, një djetar islam E mbron një gjohet me kurana kurones jë mbron Këa një problem për problemeve, që si Kanë thonë Allahu e di në shka ka në barku në nënës Këtë djetarët kanë thonë A ah, femen, a ah, moshko Gjëmotin dërshum Kur s'ka qenë k Kur nuk e ka pasë allahu për qëllim, unë e di që ka ka në barkin e nonë sa femën e moshkëll? Kur s'ka qenë për qëllim? S'ka qenë qëllim kur anor asë një are. Pse kësë nuk ka një mjetë medicinal bashkohor, e ka em një ultrashallë gjermanisht, të të na ultrashëri. I thonë, ai që i përshkojnë më ukshirë, Ajo po shkon me instrumenta drejt pas drejtin me i, i pan televizor, si e kanë gjendjen e mushkënieve të zezë, gjendjen e veshkave, gjendjen e pankreasit, mushkënia e, e zezë, edhe është snedka. Çito shifonati zati edhe prostata mundet me u pa me një mënyrë në rregull. Çastinim i e vjen ginekolog ka mundsi mas pak kohë me ditë barkin e nonës sa gjallë ka vazh. Ka problem. Allahu Kurani Karim ka thon kur kush nuk e din çka ka barkin e nonës. E s'ka umërdues, por Kur anikërini me thonë se dit Njeri me dit Kjo këndrështimi madhë Këtu bëjën kejt përja Islam e posht Gjashmi e kusër ajetë E kanë drejta njerëzit momës një besu Pra Këtu djetarët Islam E kanë mbrejt në dvërtejt me dvetër Kur anikërini se kësjavë kanë brojt Kur anikërini faqetër sen Qka ka pra kur anikërini për qëllim këtu Kur thotë unë e ditë qka ka në barkin e nonës Gjëma Kemi ku idejin kur të slit ايقيه على تلك قوانين القران القوانين دي شكا كان باركنونوس دوات مي تفسير مطلق قران كريم ما شاء الله جل جلاله اي دين شمير كان محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث ليبرنا حديث ضربين النوويه من حديث عمر القاطر اجيث فوت كتو ان ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك Gjdo njërën i prejuve Mledhët në barkën e nënës 40 dit uj Protoplazma i thoi në shkencët medicinale Uj, pika e pare, e rosa Së për njërën e së fillon njëriu Gjdo njërën i prejuve 40 dit në barkën e nënës Ash uj, 48 ditët e para 40 ditët e dita Ash uj edhe gjak edhe i përzim Kurse 40 ditët e treta Ash mish edhe formën formën e njëriut Kur ti bojën 120 dit Atë natë, asë në minutë para Asë në minutë mas i ven me laj që janë bakërë në nësë me katër gëna njën një prej ative katër gëna dhe nash bineshë i ruhi ja jetë vërat shkirtin në në natë momentë të njën të zhavë më s'ka dhe në harë shkën se me na thonë helbet jo, në qërë të rëtë dit më s'ka me na thonë helbet gjithë në dit në asë në më nirë, asë qërë në në në mëjt asë në qërë në zhë dhe janë Rasulullah a.s. ka thonë në q Po këtu se kam pjale, kam pjale në që drekonë. A ditë që ka të bërë në 120 ditë, e dhe bërë ata i gjawë, në barkur e nonës. Allahu gjëllë gjëllë unë, i ka thonë Gjibrilë, i shkorë të ujë, i rësullajt alësëllësëllësëllë, janë do punë të alena. E thonë, atë qërat punë janë, një onja shpirtit, një onja që ka ka me rongë, në këtë dherit pëdese dhe që ka ka me pi. Dherit pëdese. E, pund, dheri... A shakijun hua emsaid Kja njënët, jënënët, jënënët A ka të gjenëkologi në parat Ki të suni me në kalzu gjenëkologu Se të kjo gruja e jote E ka një fminë barkë gjenët li A dhe të ndozën e herë kështu Kjo për e mën e cila e ka një fminë barkë Ashë për njënët Kjo a dhe të ndozën Allahun ka fën Un e di shka ka në barkën e nënët A i sërë dësjet A i bud A do të jetë me torta, a do të jetë i urtë. A do të gojë tasanik, a do të gojë cukaro. A do të jetë trim, a do të jetë trigaver. A do të jetë i drejt, a do të jetë rend. A do të jetë i bardh kimavon, a do të jetë i zi. Ai gaj do të bëjë, ai i shkurt, ai zon do të jetë, ai i ngurt. Asnjëm do të jetë, a fakir do të jetë. Alip do të jetë, a dhan do të jetë. Ai ximer do të jetë, a dorstrengu i tjet, a kopras do të jetë. Kto i din Allahu jalla jalaluhu tenjani prej neve Quran barkenonozjo avema na mosqur Qurani Kerimi ska pas ka ta perqellin Zothi jalle jalaluhu u jalle shanu donu wa ya'lamu ma fi al-arham un edis ka kan barkenonoz pro ato timsit njerjut un edici sherat nema tadri nafsu bimaza takseb gadan apo nuk edin joni prej juve ka fon Qurani Kerimi ska do volon ne Aje fëti dimësh ka hemin xamin. A ka një mundsi trajneve me drej dorë më thon un nesër du me bë posa si kët punë. Këta kanë drejtë, këta njerëzit më bë do xhamatin dashur. Un nesër do shkoj me lavur. S'ka problem, un do shkoj nesër me bë lavur. Vetëm ka vdu a mund të shkosh me bë lavur këta aka mundzi. A je i vërtet se nesër do shkosh me bë lavur? Këta haun ne banti kush. Allahu ka thonun e di a dhëp shkojsh në etra jo edhe këta më të din kush ti veç ke drejta me bon jet ti veç ke drejta me para pa ti veç ke drejta me planifiku a realizohet, a se realizohet kush e din a thone e di un a thone Allahu gjellë gjellë huve gjellë shanu edhe e fundi këtë roma të drin e fësumbi e i ardhin të mut asë njani për juve nuk e din në cilin vend më në fund dhe të amaron jetën jetër e vetë kër kush ka musin e thonë on dhe të vdetë në shtëpijen tim Un do të vdes ditën e filan filan ditën, edhe do të vdes në mal, un do të vdes në luftë, un do të vdes në punë, un do të mitet prej pa prej skele. Kto s'ka mundësi me i bën kur kush? E din menën e Juve me siguri, mos te ke të dikush ashtu flet që tash në pyetje me pas mundsiun e mia absolut dhe nuk lak dikush që të bëj. A vejoni biu ky spirt këto? Po shka puna çitive që, që po thot. Unë në argjëll ka jetë do të vdes. E kuptoj po shkoj po deri me. Kam dorë. Çfarë unë, a gjej si çka ja gjej unë mos vjen. Mirë në rregull. Të sas ka pavë nënë të shkojnë Haxhë do të vdes. A kundërshtohet me kët çka po shpjegojmë na këtu? Në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë. A ka mundësi aj me na kallëzu neve se unë do të shkoj në Haxhë do të vdes te filan direkti çobës? Jo, u qri. S'ka as muhabet. A ka mundësi me na kallëzu neve se unë do të shkoj në Haxhë lëkëve në Medinë do të desh ora 7:35 minuta? Jo, ukri, kjo ashtë të vërtetë. Kto flitet për milimikrobp për milimetër, për për mikromikromilimetra, mikrosekundat e, e orës ton Kurani Karim flitet. Kto janë zona precizë ato globale shkaifon njeriu janë këqjera, ato janë shumë thjeshta. Një ko i ka thonë jonit kë vllavjot, më shumëti, më shumëti, edhe 24 orë dit ditë te bitisë për një merxhë. I tharë ditë ditë edhe në krejtë ditë ditë dit me Mare. Tama Shere burë Kushe ka pas një vijuja ka shlu bachës vetë E dhe ka ardh ujja ka dalë ka dalë Të e piti toka tërë të bachëja E ka baje sa pite jazi tëri njëzit metre nga të bachës ka ardhë për gjasht orë Për tjesta e dhe sa metret kanë metet di përsa vend të të vija Kjo a, a, a shumë hesa për malë asha që kja shumë një shtri në ka kalzua po ajo ka pasë e rritja blokun të në antëmo ajo ka pasë smudja e kanëtere të bo pirovin prej trunit tërë të sojtë e kamët edhe janë zonë gjitha ullës që shka por e kalzoni 24 orë po e në regullë u kri mo a kri procese 24 orë të në qasi përvoj i ka bon një mi përvoj e të e para i mjeku në kalzoni që të lafe me shë mësë harroni të zoni që të se janë ka ndohë mësë harron Nuk kanë anë kundërshtim me këta, po kanë një kundërshtim kandor. Njoni i ka thonë i smutit, nuk mundo, jo larg, nuk mundo. Njoni i ka thonë i smutit, i mjeg para njerëzve të shtat vetëve, ditën e xhumo. Ka tënë xhumo atë, i ka thonë se ki nuk e dhen e hona. Ço'i ka thonë vllai vet, nuk e dhen e hona këta. Çka ka bën vllai, a dini xhemosin dash? E ka marrë çaf smutin në spitalin, e ka thunë ngjixh me anëshluhit. Se tonë ashtu, mshel e dill, mshel. E honë edhe së po e zhenë, e ka qëtë smutë me letë e ja në gjithë vlavin e vetë me janë në shkruhjithën. Kjo ka ndonë para 27 viteve në kumë anohë. A qaj gjalli prej spitali me, me kërë shë ka shku me në shkruhjithën, ka vdjeng si vetë. Kumë anohë? Si ju duhet juvejnë, me më ngushtuja vë kalldojënë. Si vetë ka vdjeng. Do me thonë edhe 27 vetë maska jetu. ويا انا تو الله جل جلاله قلتو يا متوني دي ايماني بيسيمي يوناش نابي ستو وتا الله جل جلاله هو جل شان ويدي يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث كفان القران الكريم الله جل جلاله مجدان مجدان كوش بودو مدال مجدان من القران الكريم ميثان سانش استو سكن فيالن بيجاماتت بودون برشكنتارتم لاين بوت Dë thonë, jahlukukum fi botoni, um mehetikum, ju kryoj, unë juve në barë këne nanës juaj, khalkan min babi khalk, fazë, fazë, fazë, kryim, pasë kryimi, në tre arësiran, surë të zumar, në kur anë i kryim, të shka qepa jetin me ditë, surë të zumar, në tre arësira, kjo nuk ka më përna jemi, unë e si hoqë të heki dorë më një ardhë, se mën dhe dënja prej gjematit, a mundësh me në ispjegu në e dhe ato tre arësira Po e kam një adres me veti Ta japë më një harë Shkën ku ma në Një njëri për e lazive ton e ka emnin Doktor Filoni Shkënë sa ati e ka emnin Shkënë sa mbi embryologien Pra një embryolog shkët e dhera ati i përte A i shumë qartë Ti spjegon ti e tri arsinat në të cilët kalon Fazet e mija dhe tua në barkon e nonës E përthu e ti E përshka për spjegon ti pra Ti thua dhe të janë kërra Po kto janë kuran ama kurani i Kërimi ku janë zhaj i mashkullit që lëkagon se ke ke kitab hojallar din me teguyo hojallar din me iseksu, John, i theksu gja na tik kurani i Kërimi po kur të folim para atomin duhet me qenë një atomist nga Kur falon për mjekësinë duhet më çën një mjek nga, kur falon për embriologjinë duhet më çën një embriolog. Ki Kurani pjegu, mirë, në ojalarat, psh, në i Kerimi shumë kënaforç kënte ora doën për mua të shpjegoj, mëu deshifru mirë. Na hoxhallat, na hoxhallat e dim, ata onë të hoxhallë që më Kurani i Kerimin, ama ato kënte ora duhet më harra të çert burra. Pra, shkoni embriologë ve pitni. Thuni hoxha po kët. Se tri natë artina kalojnë fazat e para të krijimit të njeriu të mbarkën në skrijë, krijim krim, pas krijimi fazë pas, pas faze. A do të fëdë kapi fjala jone? Na këtu unë këto jam. A do të ndohë dhe njëherët dërit kërjet bota që shkenca të e njëngishtë në tërë jo? Ersinat të të të të të të të kërani kërimi ishqin 4. A do të ndohë kjo? Kjo s'ka me ndohë as njëherë. Kjo, kjo pjesë e dërsi të të gjëlimi ju në dërës. Nuk ka me ndohë as njëherë. As njëherë s'ka me ndohë që një shkencari e religi, më religijës ka me thonë Ersinat di ishqin, një tri së kërani kërimi. Qe, qe, ersinat janë tri përshkak se Allahun Kurani Kerim numërin tre ka folë fi dhulumatin felat në tri ersira edhe tri ka në me me dherin dheri, dheri fund dhe alikum Allahu Rabbukum lehu l'mulk ka thonë kja është Allah ju për andurija është ndorë në ti edhe një pëdifjall mos ju mendoj, më ndojë më kështër shumë inshallah Allahu gjelle gjelalu durimin që pëngër javbongës kapullë dhe javbongës let inshallah inshallah nuk jemi t Uh, në aspektin e arsimit në kurani kerimi edhe arsimi kurani kerimi edhe mësimi i njerëzijës edhe po e krim sot desin e sotit gjëmatin dërshëm Allahu Gjelle Gjerali u Gjelle Shano kur e ka tua ademi në tokë të pari njeri edhe ja ka po të mundën ajme me kriimin e vetë shoqen e ti haven, nonën tonë, nonën e njerëzijës edhe babën e njerëzijës e kam një pytje kuranore, jo temën e kam një pytje kuranore dherit e njerëzijës që ka mirën kët që të di? A kanë folë, a thu? A kanë folë, këtë di? Përgjidja pa qëtër duhet me qenë se kanë folë. Ama unë që ka duhet me pyta këtë që të rsenë. Që shka kanë folë, a thu? Njërën në ka kryu Allahu gjëllën gjëllën gjëllën që tashë, edhe qëtërën në ka kryu që tashë, edhe kanë folë. Shka kanë folë? Përgjidja është kurgjohë. Se për një me kurgjohë, me konë napë, O, oh, vendjali jem, mnin mu e të i thonë kolit-koli, edhe a i thonë kolit. Një arianis të toli, po të lepite të toli, kalon ka koli. Edhe po, qka kanë poli këto ditë parta, su sefte? Qishë a kanë vu e mnin gjonave këto? A, qka kanë gjonë, qka i duhet njeri e kanë pasë nga të veti kërka nëse? Këto kanë nartë mabët. Ska me poli, gjemot. Ashë interesant më pitë për këto ditë persona, qishë e kanë zerë zonin këto sefte? Si që kanë gjerë zonin pa pjolë, pa gu, pa emna, pa kur zonë Pra, është e vërtet se kanë full Po prej dë vërtet amë, është e vërtet se patë jetër me pasë në sus Ti atë bebin tamë të shpia, kure mërë së ehte prej gjepit Edhe e shëfë se ka zonë me tëllovit ka pak ka goja Shka i banë, shka i banë E ushtëron Pra shka jeti para ta kur jam sonë e emna të gjonave Jemë susi ati Pasë jetër edhe këtët ditë partë me pasë pasë dhe kanë mësusë. Allahu gjelle gjelaluhu nuk na kalon me lozë kokën fare. Ka thonë kurani kërinë. Wa allëma ademel esmaë kullaha. Unë ademi dja ka mësu kejtë emnat. Unë ademi dja ka mësu kejtë emnat. Tonë ademi prej mua emnat i kanë dë gjutë të gjithë. Edhe i ka kalëzuhë grosë batë. Se që që që që i grua për tëjra Allah i pëmëzatë. Që që që i grua që linë Allah i pëmëzatë muë. Q Allahu jalla jalaluka që kriju përdnejve, çikje kaim din mill edhe u krij. Pra asha i kam thumë më sporë, më sporë, enda apo. Do të kanë rrudën i sen shkën spitali deri tash sot? Mos kanë rrudën i sen. Kush po ngrenë ngjistën më për Jezis? Smit dhahu e parte shkolla s'ka mësuar sertifikat para javë. Na betare. Më sporë, më sporë. Unë syn fizik. Ku ndo të ai më synë këndë? Mëse le zein e këtë libër Republika e Platonit, filozofit grek i cili ka jetuar para 4 shekujve. At'neha. Në kushtin e libsës sa po injekt ni era trashë shtatë pes. Jo, çka më thoi? Më sponsorën klasën e parë en. Pra nëslam grovë, pita dhe midelitas pamicitjo tretoze. Klasa par e parë i jë vjetënat Allahu jam thon, edhe te na klasën e parë, ne diçka mësoim thos tu, en koli, mota nana, baba djepi. U iku çanë Emna. Kur ti krijen procesi Emnave, pastaj i vijn stesat edhe para stesat e ndaj stesat e foljes, edhe jeri pasurohet gjohtarist, më spore, më spore Emna. Prostament rujo, nuk fami shku shum larg, prej a deri deri tash prej Emnave te Emnat, nuk fami shku shum disa sa larg. Por askush mrekullia e Kurani i Kërimit, mrekullia i Islamit, ka thon, çu shtu kam thur jeri par, çu shtuki menju ti gjithmonë se pse këtu, pse tepër vëti je i par. Ti kërë ke linda ke thonë, ademi a i pare, ti kërë ke linda ke thonë këtu, unë jam më të laska që dhërë kushtu. Unë jam i pare. Ti për vetë i praje i pare. Edhe, fjallën e fundit dhe e si të sobit, disa fund në këtë botë duhet në i besu me të nime me gjithë se shkenca materialistike, shkenca materi materis këta nuk e pranon, mirë po ashe vërtet, për një vërtetave të pa më hushme, edhe dhashtën, dhashtën e pradut me e pranon. Si më së të pranon, si janë musliman, si të pranon, një janë musliman, se disa punë, këtë dunjon, këtë botë, dut me i besu me të njëme o burra. Për shembol, se bom e azab në vore dhe knaqëmi, a me, me, me, me të pa, me dut me besu, a me të njëme? Çka jallnë ka rrejehanëm, a duhet të prit më skube pani me, me, me, pa, me besuam me besu pikto. E ja jo me të nime zondo. Ato shkamirën në materie, në shkencë të eksaktë materie dhe u krijon jo me të nime. Ta lëzëm ti më kështu, ta shohunë. Edhe tashi kam një shembull shumë të shkurt se ti i ke dpulshka i beson me të nime pas çfarë ka dhënë. Po Imam Reina, unë kam me të njerëj jashtë. Porsem. Kë ka kia daj? A me të pa me e kije, a me të njime? Daj ka e kije, si të ljeri ka daja, po? Babaj nënë, babgjishi, a me të njime e kije, a me të pa me? Kusë gazëbon e thot me të pa me shumë gabim trajban. Me të njime, nënënën dhe baba, seftet kanë qute që të gjithë, edhe ti i ke besu ative dhise që të i ke daja i ke nërumu o dërën e hakë, A ka dikush që i kush ka thonë mbas vitet e pastë vetë ja, "Sti mos jam budall, ah, kur isha i vogël, më çonim anahem te çajot zinxhaja." "Sti moj, ah, sti unë jam konë në shkollë, sti pindroj daj pi çesëm imperatorën matemat." A keni niks i mohabetit dinë arë? Si funs ka? Po hala ma, më ma mangosh pak, pa po, afrojmë edhe pak për me marrë vesh atë po i mbyllim. Babën edhe nanën çat ditë janë tut, a me të pa më ame ikja me të ninë dhe ti me të papërmend, ku iki pavto. Ku iki pati, ku iki pa la palesë, iki kimi pas baba. Po ti ke on dunya, çara oksid mshel. Kemi vogël fit mshel. Ku ditë çka ndon raftie. Edhe faktikisht ma vën çato po të bëjmë për, për dorë. Çato po të rritin, çato po i shep. Me të po jeton edhe ti me nimeative se janë baba jot unitë doën në, në, o biri jam, gjeljam, edhe ti ke baba mutla pa biçimi që e bab, ama me nime i që i bab dhe ti pyeti me keni se janë dalluar ato edhe edhe nana jote pra janë do pun kët botë bethohen me thënime e këyt punë nuk janë me fatme siç po mendonjerë ja me pa ja nuk e besoj jo do pun janë me thënime do janë me fatme do janë me dërgume do janë me betim këyt jos boshka e kainin pe Allahu jalla jalaluhu wajalla sano edhe nihar ku elus me sinjeritet çka ka smut një bot musliman Allahu i sharoj për Ramadan inshallah çka qurgos jam musliman Allahu jalla jalal inshallah li shanga burgo Kush an shtratën e spitalit, inshallah për hijë Ramazani, shtratën e spitalit Delishon. Çkako njeh, shik kan hyrnin me një anë të çetrin Allahu zëmbët inshallah. Edhe kush kush ku ja fal edhe kaloj mirë inshallah. Allahu te jallaluhu o jallaluhu o zban, ku të gjithë me xhanetin, Muhamedit te gjithë me zban ku xhanetin nesër, nasibi i Albani inshallah. Falëndësite tona për këtë xhamie i përtell deri te vërr i zotrit Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam li al-Fatiha.